Ongi etorri xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Guk bezala, ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuinon bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez Euskaraz gozatzeko. Gaur, gude mopazanen nok jakin ipuina. Euskarazko itzulpena, Josu Zabaleta. Gide Mopazan, Normandian jaiozen milazortzireun eta berrogeita eta Parisien hil milazortzireun eta larrogeita Prusiaren eta Frantziaren arteko gerran parte hartu zuen, eta gerra bukatu ondoren armadako ministerioan lan egin zuen. Floberten aholkuei eta zuzenketei eskerra zizen Gide Mopazan literatura ihardunean naturalismoak izan duen idazle garrantziskoenetako bat izan zen. Besteak beste, irureun bat ipuin idatzi zituen, eta hainbat bildumatan argitaratu. Fantasiasko ipuinek, leku garrantzitsua hartzen dute Mopasanen obran. Askotan esan izan da, Mopasanen gaixotasunetik sortuak direla ipuinok, eta ez da harritzekoa uste hori izatea, gaixotasun horren historia ezaguturik. Ez da ahaztu behar baina, fantasiaazko ipuinak hasiera hasieratik daudelamo pasanen ipuingintza oparoan. Ez zegoen eroturik ipuñooriiek idattze zituenean. Ez dira eromenaren fruitu. Erotzen azten denean hain zu alde batera uzten du literatura, zalantzak ditu, eleberriak hasieraeta bukatu gabe uzten ditu, Eta gero ez du gehiago idazten, literaturasko sormenerako bere buruaren kontrola behar duelako eta ez duelako horrelakorik. Litekeena da, hasieran, Mopasanen fantasiasko lehenengo ipunien gaiak ikasiak izatea. Baina oroar, sinez esan daiteke, Mopasanen autoskopiatik bere barne mundu esturas betetik direla sortuak. Beldurra da hain zuzen, Fantasiasko ipuñok lotzen dituen aria. Beldurraren iturburua ez da arrisku jakin ezagutu bat, arrazoizkoa. Arrazoizatu edo arrazoiaren neurrietara ekarri ezin daitekeena baizik. Mopasanen ipuñetan gauak eta bakardadeak prestatzen dituzte fantasiazko mundua sortzeko baldintzak. Orduan, aski da ustekabeko gertaera bat, zentzumenen utxegite bat, arrazoimena zalantzatan sardadin kontaeramundndu arroz itomenezkoan sardadin Fantaziazko literatura klasikoan ez bezala Mopasanen historietan ez da naturaz gaindiko inguruneren beharrik Fantaziazko mundua errealitatean txerttatuta dago guztiz eta horresek egiten du hain zuzen, zen sinesgarriago eta kezkagarriago Zentzumenen utxegite batetik etor daitekeen beldurrari, izu laborriak eta eromenak jarraitzen dio, ezin esingeratuzko zurrumbilo batean. Nor jakin? Ai, jainko nirea, jainko nirea. Idatziko ote dut azkenik zer gertatu zaidan. Baina, halko ote dut idatzi. Ausartuko ote naiz hainbaita bitxia, hainadiera zezina, hainulertezina, haineroa. Ez banengo ziur ikusi dudanaz, ez banengo ziur nire arrazoi bidetan ez dudala inolako haulaldirik izan. Ez dudala utsegitelik izan nire giaztapenetan. Ez dudala makurrik izan nire oharpenen segidas horrotzean. Alusinatuan intekela pentsan ezake, ikuspen baten jostaiun intekela. Zeren, asken asken finean, nork Gaurden Gaur den egunean osasunetxe batean nago. Baina neure gizaz naiz ona sartua, zuurtzias, beldurrez. Batek bakarrek dakin ire historia, hemengo medikuak. Idatzi egin behar dut. Ez dakito soonga izertarako. Aldetik kentzeko, Ezinera manezko amets gaizto bat balitz bezala sentitzen baitut nire baitan. Ona. Ni bakartia izan naiz beti. Hameslaria. Filosofo apartatu moduko bat. Ongi naia. Gutsirekin zuena. Gizonen kontra garrastasunik gabe eta zeruaren kontra amorurik ez zuena. Bakarrik bizi izan naiz beti. Besteen aurrean izatean nire baitan sortzen edo didan lotsa alako baten gatik. Nola saldu hori? Ez nuke. Ez diot musin egiten jendeari, lagunekin hitz egin edo afaltzeari. Baina inguruan luzaro dauzkadala sentitzen dudanean, urbileneko ere, aspertu egiten naute. Nekatu, urduri jartzen eta geoz eta gogo handiagoa, gogo larri bat asten nahi sentitzen handi alde egin desaten, edo neukalde egiteko, bakarrik egoteko. Gogo hori premia baino gehiago da, ezinbesteko alabeharra da. Eta orduan inguruan daukadan jendearen presentzia jarraituko balu Haien solalaei jaramon egin gabe ere, entzun bakarrik luzeroan egin beharko banie? Eh? Ez beharren bat izango nuke, inolako zalantzarik gabe. Zer ez behar? Ha, uh, nork bat, besterik gabe? Bai, daitekeena horixe. Hain besteraino gustatzen zait bakarrik egotea, non ezin baitutonez eraman ez da zabai beraren aterpean lotan dauden besteen hurbiltasuna ere. Ezin naiz parizen bizi hiltzeko zorian jartzen bainaiz denbora guztian. Aldarte serio batean naiz, eta gorputz eta nervioz ere hiltzen naun nire inguruan dirakien, lotan dela ere nire inguruan bizi den ikaragarri horrek. Ai, Besteen loa bean ekagarriago gertatzen zaitz haien sola abaino. Eta ezinuta atxedenik hartu inoiz, arrazoiaren aldiroko itzaaldi hauek eteten dituen existentziak sumatzen, Sentitzen ditudalarik horma baten atzean. Zergatik naizen horrelakoa, nor jakin. Baliteke oso erraza izatea arrazoia. Oso bizkor naiz nire baitan gertatzen ez den guztiaz. Eta jende askori gertatzen zaio hiri bezalase. Bi arraza gaude munduan. Beste enbehardirenak, besteekin laketzen... Denbora betetzen, atxedeten direnak eta bakardadeak hormategi karagarri batetik igo beharrak edo basamortua igarotzeak bezala unatzen, akitzen, deusesten dituenak eta alderantziz besteek aspertzen, arnegatzen, gogaitzen, adikatzen dituztenak eta bakardadeak aldiz lasaitzen dituenak. Beren askatasunean eta beren pentsamenduaren fantasian sosegus bainatzen dituenak. Funtzean dela, gertaera zikiko normal bat da hori. Patzuek kanpoan bizitzeko doa dute, besteek barruan bizitzekoa. Nik neuk laburra dut kanporako harreta, eta bere halase haitua, eta behin bere mugetara iristen derean, ezin egon larri bat sentitzen dut nire gorputz eta adimen guzti guztian. Eta hortik ondorioz etorri da oso lotu naizela. Oso lotu izan naizela, bizigabeko gauzetara. Izaki biziek garrantzia hartzen baituten niretzat, Eta nire begietarako aurpegiak bezaina txegingarri zaizkidan gauza, altzari, familiako oroigarrien erdian bizimodu bakartzi lantxu bat neraman mundu bat bilakatu zaidala, zitzaidala bilakatua etxea. Horrelakoz bete-betean nuen poliki-poliki horrelako zappainddu eta pozik sentitzen nintzenan barruan, atxegineez Soriontsu, bere lasta ohitura bihurtua alako premia baregozo bilakatu den emakumea multzu baten bezuetan bezala. Bideetatik aparte bakantzen zuen lorategi eder baten erdian jasoara hasia nuen etxea hiri ateetan behar iza nez gero ere aldian aldian desira sentitzen nuen gizartearen baliabideak aurkitu al izango nituen moduan Etxeko txain guztiek eraikuntza orrutiratu batean zuten lotarako lekua, Horma handi batekin inguratzen zuen baratzearen beste aldean. Nire egoitza zuaitz handien ostapean galdu, eskutatu hartako isiltasunean ainatze dengarria eta ainona gertatzen zitzaidan gauen inguratzei juna, non ordutan egoten bainintzen zalantzan gauero, oeratu ala ez, hartaz luzaroa godaztatzeko. Egun hartan zigur dematen zuten iriko antzokian. Lehen da biziko aldia nuen musika eta sorginkeri asko drama ederrorien zuten nuena, eta biziki laketiz antzitzaidan. Oinez nen torren etxela, urratza laiz, soinuzko ezaldiz beterik burua, eta begirada ikuspen ederrez sorgindua. Beltze hoen beltz. Errepide handiaren ekesbadanek ekes ez ikusi ere ikusten bai nuen. Eta gutxi falta izan nuen baino baino gehiagotan bide ertzeko sandara erortzeko. Asin bulegotik nire etxera, kilometro bete inguru da. Gehiago agian 20 minutu alegia geldiro ibiliz. Goizeko ordu, bat ordu bata zen. Ordu batza edo ordu bata terdi. Serua zertxo baitza baldu zen nire aurrean eta ilargi langa agertu zen. Ilargiaren azken laurdeneko ilargi langa hitza. Lehenengo laurdeneko ilargi langa arratseko lauretzan edo bostetan jaikitzen dena argia da, halaia, silarrez igurtzia. Gauerditik aurrera jaikitzen dena berriz gorraila izaten da, goibela, keskagarria. Horiz da zabateko hilargi laurden egiazkoa. Lehen da bizikoak, aria bezain mebada ere, beti botatzen du alako argitxo alai bat, bihotz posgarri, eta itzal zehatzak marrasten ditu lurrean. Azken honek berriz, alako dirdai hilkor bat edatzen du. Ahin margula non espaitu baitu itzalik ere egiten ia, ia. Urutetik begiztatu nuen nire lorategiaren masa iluna, eta ez dakit nondik sortuta etorri zitzaidan alako aldizhartze bat han sartu beharnuelako pentsatze hutsarekin Barastu nintzen oso euraldi gozoa zegoen suoitz multzo handiak ilobi bat ematen zuen eta nire etxea ano biratua Sabaldu nuen ataka eta etzerantz debietako platanoen adarrak hararku eginek tunel garai bat eratuz, ganga gisako bat eratzen zioten bidean barrena sartu nintzen. Multzo multzoiluneetatik igaros eta ilunpe belurietan loreontziek zertzela da zehazgabeko orban biribiliak eratzen zituzten zoropile inguru singuru. Etxera urbilduela, halako artegatasun bitxi batek hartu ninduen. Gelditu nintzen. Ezer re zen Aizeba fada bat bera ere seguen hostoetan. Zer dut bainanik pentsatu nuen. Banituen 10 urte horrela etxeratzen. Inoiz kezkarik txikiena ere izan gabe. Ez nintzen beldur. Inoiz ez naiz izan beldur, gauez. Gizon bat lapurren bat gaiskilleren bat ikusi hutsak amorru bisia sartuko lidake gorputzean. Eta inolako zalantzarik gabe egingo nioke jauzi gainera. Armaturik nengoen gainera. Herrebolberra aldean nuen. Baina ez nuen ukitu ere egin, nire baitan sortzen arizitzaidan izuari aurre egin nahi ni nioneta. Zer zen ordea? Bioskada bat? Ulertesina ikustera doanean gizonaren zen azjabetzen den misteriosko bioskada behar bada? Nor jakin aurrera indoan ean ikarak nituuen azalean eta horma aurrera iritsi nintzenean nire egoitza zabaleko at aurre it iritsirik atea zabaldu eta barrura sartzeko minutu batzuk beharko nituela konturatu nintzen Aurki batean eseri nintzen beraz nire salako leoppean Han geratu nintzen atesuan burua hormaren kontra begia kostallaren ilunperant zabalik Azirako une horietan ez erberezirik ez nuen sumatu nire inguruan. Halako zurrunga batzuk nituen belarrietan, baina askotan gertatzen zait hori. Trenak igarotzen entzungo banitu bezala iruditzen zait batzuetan. Kampai otzak entzuten ditudala, jendimultoen pauso otzak entzuten ditudala. Gero, zurrunga haiek zehatzago bihurtu ziren bereala, argiagoak, Ezagut errazagoak. Utz egin nuen. Ezen nire zainenoik oz hurrumurrua belarrietan hotzaiek jartzen zizkidana. Oso hots perezi bat baizik. Oso nahazia ordea. Inolako zalantzarik gabe nire etxe barrutik zetorrena. Hormatik zehar bere nuen hotz jarraitu da. Nahaz mendua gehiago hotz baino. Gauza mordo baten alako mugitze zehaz bat. Nire altzari guztiak astindu leku saldatu eta geldiro arrastaka eraman izan balitu bezala Hai aski luzaro izan zuen oraindik zalantza nire belarrien ziurtasunaz. baina nire txe barruko sarataura hobeto entzuteko belarria horma kontra jarririk Guztiz ere sinetxita geratu nintzen, ziur, normala esen zerbait, ulerte sinesko zerbait ari zela gertatzen nire etxean. Ez nintzen beldur, baina nengoen, nola esan bada hori, astoraturik nengoen arriduraz. Ez nuen prestatu errebolberra, sumatzen bai nuen ez nuela esertarako beharko. Zain ego nintzen. Luzaro egon nintzen zain, ezertarako erabakirik ezin harturik, gogoa argi, baina eromenesko antxiaz. Sain egon nintzen zutik, angosarata geroz eta handiagoa entzuten, aldian aldian bortsazko intentsitate bat hartzen bai urduritasunezko, aserrezko, misteriozko azaldamendu batezko orroa ematen bai zuen. Gero, bapatean, nire koldarkeriaz lotxaturik, giltza multzoa hartu, behar nuena aukeratu, eta sarrailan sartu nuen, bibider birarasi eta neukan indar guztiaz ateari bultza eginez, trenkadaren kontra jotzera bidali nuen ateorria. horria. Fusilaren tiroa balitz bezala entzunzen kolpea, eta horranon, on, estandari sekulako trumilka hotzak erantzuten dio nire txeko goiko aldetik. batekoa, hain ikaragarria, hain gortzeko modukoa izan zen, non urratz batzuk eman bainituen atzera, eta naiz eta alferrekotzat eduki orduan ere, errebolberra zorrotik atera bain nuen. Zain geratu nintzen oraindik, labur ordea. Arrigarrisko urratzotza entzuten nuen orain dire eskalierako maletan, zoruan, tapizetan, ez ordea oinetako hotza, gizonaren oskiena, Makuluena baizik, zurezko eta borddinazko makuluena, zinbalak balira bezala jotzen ari. Eta horranon ikusten dudan, bat batetik, nira tal ondoaren gainean, bezaulki bat, nire irakurtzeko bezaulki handia, zalantza balantza kanpora bidean, lorategian zehar joan zen. Haren ondotik beste batzuk, nire esalkoak, gero kanapea palak, Beren hankalaburretan krokodiloak balira bezala tarrazka. Gero nire haulki guztiak, hauntzen jausika eta ulkitxo guztiak, untziak bezala trostan. Ura zirrara. Belar multzo batera joan errestan eta antxe geratu nintzen kuskurturik, nire altzarien jarraiguari begira. Seren han baizioa zen guztiak, batabestearen ondotik, zein bizkor, zein geldiro, bakoitzaren tamainaren arabera. Nire pianoa, nire pianoetan handia, zalditroztabatez igaro zen, alboetan musika zurrumurru bat zuela, gauza txikiek inurriak balira bezala igarotzen ziren ondarretan errestan, zepilloak, kristalak, kopak, ilargiak ipurtargien diztirak eragiten zizkiela. Zapiak erreztan zebiltzen, putzuitan zabaltzen ziren itxasoko lagarroen modura. Non ikusten dudan nire bulegoko maila, joan den mendeko etxeko oroigarria jaso dan gutun guztiak zituena, nire bihotzaren historia guztia, nikain beste sufritu dudan historia zarra. Eta argazkiak ere baziren barruan. Kolpetik ez nuen gehiago beldurrik. Gainera jauzi egin nion, eta heldu egin nion, lapurrari heltzen zaion bezala, iezidoan emakume bati heltzen zaion bezala utxi sinnezko abia da batez zioan ordea, eta nire alegin guztigatik, nire haserreagatik ezin izan nion nabia da barastu ere. Nola etzi etxeian neustenion ho izugarrizko indarrari lurrera erori nintzenaren kontraborrokan. Orduan han itzulikatu ninduen hondarretan arrastaka erabilien ninduen eta alttzariak arenatzetik baizioa zen, nire gainetik ibiltzen hasiak zitzaizkidan hankak zapalduz eta zauriuz. Gero, mai askatu nuenean, gainerako guztiak gorputzaren gainetik igaro zitzaizkidan, salduneriako karga bat zelatik eroritako soldadu baten gainetik igaroko litzatekeen bezalase. Izumene zeroturik bada, ibilbide handitik kanpora alde izan nuen, eta zuaitz artean berriro, nire akizanak nituen gauzarik txikienak, apurrenak, apalenak, Astuenak ere nola desagertzen ziren ikusteko. Ondoren, orainetxe etxe hutsek besalako oi zuen nirean. ateakisteko jisteko dan badai karagarri bat entzun zuen urrutean. Etxean goitik beraino jo zuten. Ariketa azkenean neuk burugabe alako honek Ies horretarako zabaldua nuen ataurrekoa azkenik itxi zen arte. Neukere hies egin nuen Hirirants lasterka eta ez nintzen nire onera itzuli kaleraino iritsi eta jende berandutua topatu nuen arte. Ezaguna ninduten hotel bateko atea jonuen. Neure esku jantziak astinduak nituen hautsakentzeko. Eta nire giltza sorta galdu nuela esan nien, eta haien artean zela baratzekoa ere, nire morroin eskameak aparteko etxe batean bizi bizizirena, nire fruituak eta nire barazkiak lapurretatik gordetzen zituen hitzitura horma batean antzean. Begietara sartu nintzen eman zidaten oean. Baina ezin izan nuen loegin, eta nire bihotza eta upadaka entzunez eman nuen goitzela nokoa. Goizean goizik nire jendeari jakinarazteko agindua eman nuen, eta goizeko zazpietan gelariak atea jo zuen. Horpegia arzaldaturik zuela ematen zuen. Ez beharrandia izan da gaur gagoean jauna, esan zuen. Zer izan da? Jaunaren altzari guztiak lapurtu dituzte. Dendena, gauzarik txikienetara Hauza eman zidan berri horrek. Zer dela eta? Nor jakin. Neure buruaren jabe nengoen. Disimulatzen jakingo nuela ziur. Ziur ez nio inori ikusitakoaren ezaren berri emango. Gordeko nuela. Beldurgarrizko sekretu bat bezala gordeko nuela nire kontzintzion. Erantzun nion. Giltzak lak burtu zizkidaten berberak izan dira hortaz. Oraintze bertan poliziari jakinarazi behar saio. Oraintze jaikiko naiz eta une batean zurekin nauzu. 5 hilabete iraun zuen ikerketak. Ez zuten ez errargitu. Ez zuten aurkitu ez ta nire oroitzapenik txikiena ere. Lapurren arrastorik arinena ere. Arraio. Esan banien ekiena. Esan banie. Eh? neusartuko ninduten neu, es lapurrak horrelako gauza ikusi hal izan zuen hau baizik. Ai, jakin nuen baiiz iltzen. Baina ez nuen berriro altariz jantzi etxea. Alfer Ferrik zen, Berriro hasiko bai zen lehen bezala. Eta ez nuen berriro ara sartu nahi. Ez nintzen sartu? Ez nuen gehiago ikusi. Parisa etorri nintzen hotelera, Eta medikuetara joan nintzen nire nerbio egoera begiratzera. Osok eskaturik bainengoen negargarrizko gabura eskero. Bidaiatzeko gomendatu zidaten. Aien aholkua betenuen. Italiera txango bat egin ez hasi nintzen. Eguzkiako egin zidan. Zei hilabete zibilin nintzen araona. Genoatik Veneziara. Veneziatik Florentziara, Florentziatik erromara, erromatik Napolira. Gero, Sisilia igaro nuen, lurralde miresgarria izaera eragatik eta monumentuengatik grekoek eta normandiarrek utzitako erlikia kainzuzen. Afrikara joan intzen gero, bake handian igaro nuen gameluak, gazelak eta arabiar alderraiak araona dabiltzan basamortu lazai handi hori, aire gardenean, ez gau ez ez egunez, Inolako gogan beharrik ez da bilena. Marseillatik itzulin intzen berriro frantziara, eta Provenzako alaitasuna gorabera zeruaren argi apalak tristatu eginen duen. Uste sendaturik dagoelakoan, min batek gaitzaren jatorria oraindik ere ez dela itzalia dira zendion gaizoaren alako susmo bitzi hori sentitu nuen berriro kontinentera itzultzean. Gero Parisa etorri nintzen berriro. Handik hilabbeterako ordea aspertu egiten nintzen. Udazkena zen, eta negua baino lehen normandian zehar txango bat egitea deliberatu nuen espainuen ezagutzen. Ruendikkasi nintzen jakina, eta zortzieeguez ibili nintzen araona, harrita gabe, posez, soramenez, erdiaroko hiri horretan, aparteko monumentu gotikosko museo harrigarri horretan. Arratxalde batez ordea Laurakaldean erreka bat Oderrodek deitua. Tinta bezain beltza doan kale gesurreskoa dirudien batera sartzen ari nintzela, nire harreta hangoetzen itxura bizian txinakoari jarria bainuen aterik atera lusatzen zen antigualeko salgaien dendasail batek eraman zidan bat Ederki asmatua zuten lekua Saharkin saltzailesekinaiek Ametzetako karrika hartan erreka patutxarrekoaren gainean oraindik ere beinolako haiseorratsak irrinkari ziren teia eta arbelesko teiatu sorrotzaien azpian Saltegi beltzaien barrenean pila pila eginik ikusten ziren kutza ziselatuak ruengo neberseko muztiarseko faiantzak irudi margotuak Beste batzuk aritz zurezkoak, kristuak, ama birginak, santuak, elizako jantziak, kasuilak, aldareko ontziak ere bai, eta baita zuru restatuzko zagrarioz ahar bat ere, jainkoak aldegina. Ai, zein haitzulo bereziak etxegaraiaietan, etxeandiaietan, sototik gambarara nio edo zertariko gauzes beteak, gehiago ez irela ustezen gauzes, beren berezko jabeak, Beren mendea, beren garaia, beren boladak igarota ere bizirik, gauza bitxigisa benlaunaldi berriek erositzaten. Gauza zaharretarako saletasuna berriro ari zitzaidan pisten zaharkin zalez betetako honetan. Dendarik dendan indoan, ode urlasterro urlasterroka gainetik lau olustez botasegin dako zubiak bipausotan igaruz. Herruki, Zer zirrara, nire armairutik ederrenetako bat agertu zitzaidan antzinako altzari entzako kanpozantu bateko katakon batarako zarrera zirudian ganga gauza ezbete baten ertzean. Gorputzaren atal guztiak ikaraz nituela urbildu nintzen hartara, hainbestera ikaratan, non ez nintzen ukitzera ere hausartzen. Eskua lusatzen nuen, zalantza egiten nuen, urasesen ordea. Luisa Mairu armairu berdinik ezuena, behin bakarrik ikusita ere edonork ezagutuko lukeena. Horretan, aurrera seago, galeria hartako barren ilunetara begiraturik, nire hiru bezaukizu matu nituen puntu sezko tapizeria zestaliak, eta gero, araziago, nire Henry B. Maai biak, bakanak, non jendea paristik ere etortzen baizen haiek ikustera. Pentsa ezazue. Pentsa nire gogo egoera. Eta aurrera jarraitzen nuen erbaldurik, emozio siltamuan, baina aurrera jarraitzen nuen, nibi ostuuna naiz eta, aurrera jarraitzen nuen garaiunenetako salduna zorginkeria asko egoitza batean sartzen zen bezala. Eta pila pila, nire izandako guztia ari nintzen aurkitzen, nire argi lanparak, nire liburuak, nire kuadroak, nire oialak, nire armak, dena, nire gutun ez betetako bulego mahaia salbu. Ura ez bainoen ikusi. Soto hilunetara jaitxi, eta berriro goiko solairoetara igoari nintzen. Bakarrik nengoen. Deitzen nuen, inorke inorkesidan erantzuten. Bakarrik nengoen. Ez eguen inor labirintua bezainetxe zabal bi hartan. Gaua iritsi zen, Eta nirea ulkietako batean eseri behar izan nuen iluntasunean ez bain nuen alde egin handik. Aldiro, aldiro, oio egiten nuen. Ea, inor balda! Ordu betea baneraman, segurik, pausoak entzun nituenean. Pauso arinak, bareak. Ez dakit non. Ia, ia, ies egin nuen. Baina, zurrundurik perriro deitu nuen eta argi bat sumatu nuen aldameneko gelen. Nor da hor? Galdetu zuen ahots batek. Nik erantzun nuen. Eroztun bat. Erantzun zuten. Oso berandu da dendetan horrela sartzeko. Berriro esan duenik. Ordu bete eta gehiago daramat zure zain sinzke bihar bihar Ruuendik aldegina izango naiz. Ez nintzen ausartzen aurrera egiten eta bera ez etorren. Oraindik biztan neukan bere argiaren diztira biing geuugudur zelai bateko hildako engainetik egan zioa zen tapiz batean. Uraere nirea zen esan nuen. Zer basatoz? Ertzun zidan. Zure zain naukazu. Jaikin nintzen eta arengan joan nintzen. Gel handi baten erdian gizon txiki txiki bat zegoen. Txiki txikia eta oso lodia. Oso lodia. ikuskarietakoa balitz bezala. Ikuskari iguinkarri bat. Bizar bakana zuen. Iledez berdin bakandu eta horiskakoa. Eta ile batik ere ezburuan. Ez da ile ile bat ere. Ni ikusteko kandela besoa jasota zeukanez, ilargitxo bat balitz bezala iruditu zitzaidan buruan, buruuan, alttzari gaineska gainezka zegoen gela zabalartan. Aurpegia sinurtua eta pustua zuen begiak zitzaizkion ikusten. Neureak nituen hiru aurkirren tratua egin nuen, eta diru kopuru handi bat ordaindu nuen antxe bertan, eta hoteleko niregelako zenbakia eman nion. Biargoizeko bederatziak baino lehen ekarri behar zizkidaten. Eta irten egin nintzen. Oso deitasun handiz lagundu zidan ateraino. Handik zuzenean, poliziaren komisario zentralarengana joan nintzen, eta nire altzarien lapurretaren eta egin berrian nuen aurkikuntzaren berri eman on. Billera jaso gabe argibideak eskatu zituen telegrafoz, Lapurreta haren txostena jaso zuen epaile bulegora, erantzunaren sain itxerateko eskaturik. Handik Ordubetera iritsi hitzitaion, nire atseginerakoa. Oraintxe bertan atzildotara hiko dut gizon hori eta bertatik egingo diot galdeketa, esan zidan. Seren baliteke susmore matartu izana eta zure gauza guztiak desagerrarastea. Sohas afaltzera eta satos bi ordu barru. Hemen edukiko dut Eta zeure aurrean egingo diot berriro galdeketa. Atsegin jandiz, ala ere jauna. Eskertzen dizut bihotz bihotzetik. Nire hotelera joan nintzen afaltzera, eta uste izango nukeen abaino beto jan nuen. nahiko posik nengoen behintzat. Arrapatua genuen. Bi ordu geroago polizi funtzionariaren gana itzulin nintzen berriro. Zain neukan. Ba, begira, jauna, esan zidan ikusi ninduelarik. Ez dugu aurkitu zure gizon hori, nire agenteek ezin izan diote eskua erantzi. Ai, alditxartu behar nuela iruditu zitzaidan. Baina, arenetzea beintzata aurkitu duzu, eh? Galdetu nion. Hori bai, eta zaindu ere, zaindu eta begiratuko duzu gizona berriro torri arte. Ina gizona bera desagerturik. Desagerturik? Desagerturik. Gauak bere ondoko Andrearenean ematen ditu normalean, bidoin alargunarenean, sarkin saltzailea aura ere, ondo zorgin bitxia gainera. Gaur gauean ez du ikusi, eta ezindua eren berririk eman. Biarrarte itxeron behar da. Alde egin duen. Ai, zein hitzak, azaldagarriak, zorginduak, irudituzitza izkidan ruengo kaleak. Kaizki egin nuen, kaizki. Loaldi bakoitzeko amez gaiztuak nituela. Keskatu egido, presatu egie eman nahi nuenez, amarrak artea itxaron nuen biharamunean poliziaren gana joateko. Saltzaia esen berriro agertu, Denda itxita zegoen oraindik. Komisarioak esan zidan. Egin behar diren tramite guztiak egin ditut. Epaile bulegoa jakinaren gainean dago. Elkarrekin joango gara denda horretara eta zabaldu egingo dugu, Eta zuk esango didazu zer den zurea. Zalgurdi batek eraman gintuen. Poliziak zeuden zarraile batekin dendako atearen aurrean eta zabaldu zuten. Sartzean ez nuen ikusi ez nire armairua, ez nire besaulkiak, ez nire mailak, ez eser. Bere garaian nire etxea jantzi jantzizuen guztitik eserrere ez. Baina ere ez, besperan nire gauzaren bat topatzeke pauso bat bera ere egin ezin nuelarik. Komisario nagusiak, arriturik, mes fidantzaz begiratu zidan hazi Jainko arren jauna, esan nion tzaria uen desagertzea saltzailea desagertzearekin batera gertatzeak badu zerpentsatu. Herribarra egin zuen. Egia da, gaizki egin zenuen zure oroigarria atzo erosi eta ordainduz. Susmoa hartu du Berriro esan nion. Ezin dutul lertu ordea, atzo nire alttzariak zeuden leku guztietan beste batzuk nola dauden gaur. Ah, erantzun zuen komisarioak Gauzoa izan du, eta laguntzaileak inondik ere. Etxe honek ondokoetarako bideren bat badu segurik. Ez izan beldur jauna. Arreta guztia jarriko dut afera honetan. Ez digui ez egingo gaizkile horrek. Abiaguk daukagu eta. Hai, nire bihotza. bihotz nirea. Nire bihotz gaizua. Nola jotzen zuen taupadaka. Ama boste geratu nintzen ruenen. Gizonura esen gehiago etorri, arraioa. Arraioa zer traba egin edo harritu ote zuen gizonura. Horretan, 16. egunean, goizean, gutun bitxi bat jaso zuen nire etxe lapurtu eta gerosti kutzik geratutako zegoen segoen gandik. Ona gutuna. Jauna. Jakinaren gainean jarri beharra daukat berori. Inorku ulertzen ez duen gausa bat poliziak ere ez guk baino gehiago ulertzen ez duena gertatu dela bar gauean. Altzari guztiak itzuli dira. Denak saluhespenik gabe. Tenak txikienetaraino. Etxea lapurreta besperan zegoen bezalaxe dago berriro. Erotzekoa da. Ostiraletik larun baterako gauean gertatu zen. Bideak zangatuta daude erabat kanpoko hitzituratik atera dena arrastaka ekarri izan balute bezala. Desagertu ziren egunean ere alasez zegoen Berorren zain gaude bada, berorren zerbitzaririk apalena. Rodin, Philip Ez hori xe, ez hori xe, ez hori xe. Ez naiz gehiago arai txuliko. Rueengo komisarioari eraman nion gutuna. Abilesi handiz itzulia da. Egin desagun hildako arena. Egunetakoren batean arrapatuko dugu. Ez dute harrapatu gordea, ez. Ez dute harrapatu, eta orain beldur naiz, arena, nire atzetik jaregindako piztia basati bat balitz bezala. Ez aurkitu. Ezin dute aurkitu ilargia bezalako burukaskoko gizon hori, ez dute inoizarrapatuko, ez da itzuliko bere etxera. Zer kasola dioari, nik bestek ezindua aurkitu, eta ez dut nahi. Ez dut nahi, ez dut nahi, ez dut nahi. Eta berriro itzulita ere, bere dendan berriro sartzen bada ere, nork rogadesaken nire altzariakaren etxean zeudenik. Nire testi baizik ez dago egon, haren kontra, eta guardua naiz zein susmagarri den bilakatzen testigantza hori. Ez ordea, bizimodu hori ezin zen gehiago eraman, eta ezin nuen ikusitakoaren sekretua gehiago gorde. Ezin nuen jende guztia bezala bizitzen jarraitu, horrelako gauzak berriro aziko tesiren beldurrez. Osasunetxe hau zuzentzen duen medikoa ikustera etorri, eta dena kontatu diot. Kauza asko eta lusaru galdetu ondoren esan dit. Preste gongo alzinateke, jauna, alditxo batez hemen geratzeko? Pozik gainera, jauna. Zerekin balduzu? Bai, jauna. Nahi eluzu etxetxo bat aparte. Bai, jauna. Lagunen bizitak hartu nahi dituzu? Ez, jauna, ez, inorenik ez. Ruengo gizona gauzada mendekuz ere nire bila etortzeko. Eta bakarrik nago, bakarrik, bakar bakarrik, orain dela iru hilabetez gero. Beldur bat baizik ez dut. Sarkin saltzaile eura erotuko balitz, eta etxe honetara eskarriko balute. Presondegiak ere ez diraleku seguruak. Entzun duzu, gidemo demopazanen, noktakin. Jotzu zabaletaren euskerasko itzulpenean. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Efektuak, Free freesoundetik hartuak dira. iru bebikoitz.a freesound.a.org Podcast hau egiten dugu, saioa gabikago jeaskoak, jasonelarri nagak, eta Ana Moralesek hiria irratiko Estudioan. Mila esker gurera urbiltzeagatik. Guztura egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezadren artxiboa Literatur podcastera, Laster arte!